Так же в лапітів на грудях, от стріл, що у них попадали, ляскала мідь блискотлива, проте вони бились завзято на вояків угорі і на свою, покладаючись силу, зверху вової камінням із веж побудованих міцно кидали вниз себе захищаючи власні намети – і кораблі безстрахідні, як в час заметілі, Сніжини з вітром бурхливим, Що гонить над обрієм хмари по хмурі, Сиплються густо на землю, Усіх годувальницю щедру, Так же і стріли, і списи, Із рук, і троян, і ахеїв, Густо летіли навкруг. Від ударів каміння важкого Глухо шоломи гули, і щити брязкотіли горбаті. Голосно скрикнув з досади по стегнах долоньми ударив Асій тоді гіртакід і, скипівши обуренням, мовив «Зевсе, наш батьку, Чого це так дуже тобі заманулось нас обдурити? Я й не гадав, що хоробрі Ахеї встоять під натиском нашої сили і рук нездоланних». Наче ті оси станом гнучким, чи ті бджоли рухливі, що при дорозі в скалі кам'яній собі гнізда будують і не бажають осель у щілинах порожніми кинуть, а від мисливих мужів захищають діток своїх сміло, так же і ці не бажають, хоч їх всього двоє від брами зрушити, поки поб'ють ворогів чи самі там поляжуть. Мовив він так, але Зевсові серця не зміг зворушити. Волив, бо дух громовлаця, лиш Гектору славу надати. Інші бійці перед брамами іншими билися боєм. Та неможливо, як Бог, це зумів би про все розказати. Бій кам'яний бушував круг укріплень не наче вогнисте полум'я, хоч і у скруті страшній. Боронитись Аргеї мусили біля своїх кораблів і смутилися духом вічні боги, що досі у битві сприяли данаям, Бились завзятої і лапіти, тоді й ворогів побивали. От, Перітоя відважного син Поліпет Примогутній списом поранив Даманта, шолом міднощокий пройнявши. Мідь Шишакова не стримала того удару крізь череп. Вістря пройшло, мідяне, і мозок всередині з кров'ю перемішало Дамантові, і запал його зупинило. Потім він зброю здійняв бойову із пілоней Ормена. А Леонтей тоді парость Ареєва вбив гіпомаха, що Антімахів був син, йому в пояс він списом утрапив. А після того відгострений вихопив меч свій спіхов, кинувсь крізь натовп густий і першого вбив Антіфата у рукопашнім бою, і навзнак той гримнувсь об землю. А після того іще іменона, і Ямена, й Ореста збив він одного за одним на землю усіх годівницю. Вчасно й, як зброю блискучу, знімали вони із убитих. Полідамант тоді й Гектор з юнацьким загоном відважним, більшим і дужчим за інші, усі пломіли бажанням. Вал зруйнувати і Ахейські вогнем кораблі попалити. Та завагались вони, перед ровом широким спинившись. Мали той рів перейти вже, як раптом ліворуч над військом. Птах і з'явився, орел, що високо в небі, ширяє. В пазурах ніс він потвору, скривавлену, змій величезний. Був ще живий і звивався, готовий з ним битись і далі. Спритно зігнувшись, орла, що тримав його міцно, він раптом в груди вкусив біля шиї, і той від нестерпного болю кинув на землю його, між троянського війська вронивши, сам же із клекотом дужим за вітру диханням полинув.